До мене в лікарню приходила смерть провідати самотину. Покурили трохи, випили за рахунок здоров'я. Мовчки погладила мене по голівці і пішла. Буває, пропливе якесь диво перед очима, тільки милуйся. Але на людей, видно, справила приємне враження, бо все допитувались, що то за жінка була. Дотепер не знаю, що сказати. Було приємно повернутися і ще застати присмак добровізки на губах і ледь скривлену щасливу посмішку. Декому треба померти пошвидше.